היפופוטם. ולאולפן נכנס עכשיו בצעקות גדולה מישר בחגיגות האליפות האיש המעצבן ביותר בעולם. איזה אליפות? אליפות, אליפות כחלוף. אה, איזה. איפות האולם זה בסדר. נכון, עכשיו אני בא, כן. מה קרה? ניגמרו לכם איך להתחיל. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה אתה? מה באת הפעם לספר לנו? אוקיי, היום אני רוצה לספר לך שאני איש המעצבן בכבודי ובאצבע, החלטתי להתחיל לעזור לקליטת מה, מה זה? אמץ עולה! נננני! אתה מגיד את זה? אה, כן. כן, לשם כך, נסעתי לסדה התעופה, לחכות שעולים, עולות, ועולות, יגיעו מחו"ל. שמתי חליפה כזאת יפה של פרקליט, וערבתי להם שם ב... רגע, מה, נסעת לערוב לעולות חדשות בחליפה של פרקליט? כן. מה זה, מלכודת לפרקליט? מלכודת לפרקולטור! אה, מצאת איזה עולה חדש לאימוץ, משהו? התחלה לא, אז חיכיתי אז מה, באת מחופש בהשוואה עם שר ארוך וזקן? מה, אני קיפי! מה קיפי? זקן, שוואר, סיגריות, קיפי! איפי אתה מתכוון! איפי, איפי, כן! חבר מכוכב אחר, איפי! אז לאיזה עולים uh, חיכיתם? ארצות הברית? לא, אני מתחיל במדינות קטנות יותר. בוליביה? בוליביה זה איפה שבא בוליביה נוצן ג'ון. לא, אני ככה חיכיתי ככה למי שיבוא. כמה זמן חיכית? כל הלילה, אתה כבר ישנת בשעות האלה. למה דווקא אומרים שאני חיית לילה? אתה חיית לילה? כן, לא. איזה חייה לא. בדיוק? זה ביטוי כזה שאומרים. אני אגיד לך איזה חיית הג'וקים בלילה שיוצאים מהשירותים? די, די, תפסק, לא, מה, תפסק. לא לא תפסק. Ja, aber jetzt... ומה עוד? אה, עולה! כן. הייתי מלמד אותו עברית עם קלטות וידאו, כרגע הוידאו שלי בתיקון! מה, באמת שלחת אותו למעבדה? כן, זה נראה לי, הוא לא יחזר יותר למעבדה עם כל המבחנות, והצינורות ומבעבעים שם, די לנישואים, בוידאויים! יק מזמן עשיתי לך, יק! אוקיי. מה עוד היית עושה בשביל העולים? מה? הייתי מלמד את העולה, הייתי לוקח את העולה, מלמד אותה להאזין לכל יש שם חדשות, כרגיל, אבל הרבה יותר לאט, שהעולה יבין. אני אתן לך דוגמה, זה הולך ככה. שלום, השעה חמש, והרי החדש... או, נשאר כבר, עד שאני זז, אז נהיה ככה. אני לא מאמין שאתה תוכל ללמד עולים לדבר. בטח, נתחיל עם מילים אוניברסליות, כמו מניאק, ונעבור למילים אומונוטופיות. מה זה? אומונוטופיה, אתה יודע מה אתה אומר? זה מילה שהיא נשמעת כמו שאומרים אותה. אני אתן לך דוגמה. מה, מה? הבקבוק! אוקיי. יש צלצול! שזה צליל צליל... מום! מום זה לא מילה שנשמעת כמו שמבטאים אותה. בטח, כשבן אדם נופל עליו רמזור, כן? על הגב, על עמוד שדרה, הוא נהיה משותק! אז בשנייה שנופל עליו הרמזור, הוא... מום! הוא עושה לך... מום! זה המילה, מנות הפתח! מה, בכנות. אתה היית עוזר לעולים. בכנות? אתה מדבר בכנות? כן. אחד הדברים שאתה לא, זה כן! מה? אני הייתי לוקח את העולה לסרט ישראלי, של כיפור! זה סרט על אופניים של איזה ילד אחד שהתפנשרו לו בדרך לים? אה, תגיד יש מעצבן בכנות? שוב כנות, כמה כנות אפשר בתוכנך? מאיפה הגעת בכלל? מאיפה הגעתי באמת? מאיפה אתה עלית לארץ? על הרי כל אחד מאיתנו עולה. כן? כן. מאיפה אתה הגעת? הוריי הגיעו מהגולה. עוד פעם מחזירים את הגולה, שמעתי. ועוד אותו עם סוריה. לא שמעת. מטורקיה, הם הגיעו מטורקיה. אמרי לך הגיעו מטורקיה? כן, הם הגיעו מטורקיה. הביאו רחת לגהם? טורקיש דילייד? לא, הם נולדו שם, אתה מבין. הם פוטנים? אז היה להם חינם. אז מאיפה אתה באת? האמת? הגעתי מהעתיד. מהעתיד. טוב, תודה רבה לאיש המעצבן ביותר בעולם.